Buscauns també al Facebook, al Twitter i a de matinada. Punès, redifusió del programa a la nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros Ballem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, osonoterapia, homeopatia... Un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros A Barcelona, Montaner 551, telèfon 93-212-1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cataluña. Cristina Baro.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 Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en el format tradicional de Catalunya sense barreres, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 3 de la tarda en repetició. Uh, hem estat molt contents eh, de compartir amb vosaltres tant l'edició especial de dilluns de Pasqua com la de l'1 de maig. De debò, estaríem aquí cada dia a Ràdio Estel, sense moure'ns de l'estudi amb vosaltres. Sabeu que Catalunya sense barreres és el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. I molts col·laboradors i col·laboradores voluntaris i voluntàries ens ajuden a omplir de continguts aquesta hora de ràdio. Per exemple, la nostra estimadíssima veu de portada, la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, companya. Bona tarda, Anna. El terciopelo de les ondas. Això de ser noia de portada m'encanta. Eh, eh, què et sembla? Fantàstic. Veu de portada, eh? De portada. Bueno, la imaginació és lliure. També és cert. El dijous 1 de maig van celebrar el dia del treball, van tenir programa aquí especial a Catalunya sense barreres. M'agradaria saber com vas viure tu la diada, perquè no vas venir a la ràdio, que em va acompanyar no. en Cisco Bages, una mica de festa també va bé, però al carrer, què vas veure? Eh, és un dia que si ve... De, és un dia reivindicatiu i... S'ha perdut una mica no? el sentit del, de la festa com a tal, festa que no és festa, per una altra banda. Clar, perquè de fet tu aquí m'estàs dient talla, Anna, perquè el que jo vull és parlar dels centres especials de treball. Sí, justament perquè fa una estoneta que hem tingut al passadís doncs, una... comentaris sobre els centres especials de treball i sobre el que són... Eh i com eh, quans n'hi ha a Catalunya, etc. I, de fet, eh, jo volia explicar molt, també molt plenerament, que un centre especial de treball és eh, una de les eines d'integració laboral, que al centre especial de treball, el Centre Especial d'Empleo, és, és una empresa la qual eh, els seus treballadors, com a mínim, el 70%, han de tenir eh, discapacitat. Llavors, eh, quan es constitueix una empresa com a centre especial de treball ha de ser doncs, una, una empresa amb una activitat eh, comercial, una activitat que produeixi, que sigui rentable i que sigui competitiva i amb, unes, eh, amb uns índexs de qualitat realment eh, dignes de mercat, dignes d'exportar i total i absolutament eh, competitius amb altres empreses del mateix sector. Però la situació que travessa als eh, centres especials de treball no és massa bona. No, però no és massa bona des de fa molt de temps. Jo a vegades he comentat que el sector del de, sector social és un sector que conviu permanentment amb la crisi. És un gran expert amb la, la crisi i en capejar el, els temporals. Però, de fet, els centres especials de treball han viscut una disminució de subvencions, han patit abans també els problemes de la deslocalització Uh, la crisi en general, que també, eh, com, a, com a tota la societat, uh, els ha afectat, i la situació uh, tota mm, plasmada amb, el, amb, un, amb un paper o sense paper, no és necessari que hi hagi el paper, és d'una doncs, certa crisi però insisteixo que en el sector social sempre es viu amb, amb crisi, però se superen. Doncs un dia podíem parlar de centres especials de treball, de la situació actual, de vegades ho hem fet al programa, però cíclicament és un tema que podem doncs, tractar de no, i tant que sí. Perfecte. d'acord? Sí? Totalment. Doncs eh, amb aquest record dels centres especials de treball, un cop ha passat l'1 de maig, eh, nosaltres iniciem el programa d'aquest cap de setmana del 3 i 4 de maig. Eh, anem a sumar-hi de temes. Com és habitual, cada primer cap de setmana de mes tenim espai de família i discapacitat al programa. Per això ens acompanyarà la Rosana Moyano, psicòloga de CIC Corabant i responsable de la secció. En aquesta ocasió ens parlarà de l'adolescent amb discapacitat i la seva família. Estar tindrem a Catalunya sense barreres el doctor Climent Giné, professor titular de la facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. El doctor Giné és membre del comitè científic del segon congrés internacional Família i Discapacitat, que se celebra els dies 15 i 16 de maig, aquí a Barcelona. Serà un encontre al voltant de la convivència de les famílies i les persones amb discapacitat intel·lectual. I per últim, a la tertúlia ens visiten plens d'energia, els tertulians de la vida a certa edat, la nostra estimadíssima gent gran. I tenim un suculent tema per a la discussió, la salut dels homes i les dones grans. Sembla ser que les dones viuen més anys que els homes, però en pitjors condicions de vida. Vaja. Veurem quines raons són les que porten aquesta situació i, sobretot, què en pensa la nostra gent gran. Doncs molt bé, anunciats els continguts del programa, anem ja a fer un cop d'ull a la història amb el Toni Huguet. El Toni Huguet, al control de so ja, té preparada la nostra historiadora, la Carmina Coromines, que ens presenta avui dins de la seva secció Història i discapacitat la figura de l'home que va inventar el telèfon, també responsable de grans avenços en la salut auditiva de les persones. Bona tarda. Alexander Graham Bell, l'home que va inventar el telèfon, també va ser responsable de grans avenços en la salut auditiva. Estava sensibilitzat per la sordesa de la seva mare, amb la que va desenvolupar un llenguatge de senyals per poder tenir-hi conversa. La preocupació de Bell per la sordesa de la seva mare el va conduir a estudiar acústica i a treballar a una escola per sorts on va conèixer la seva futura dona, que havia quedat sord dels 5 anys a causa de l'escarlatina. Mentre el telèfon va impulsar les comunicacions... Els seus components bàsics també van donar lloc a vensos en el tractament de la pèrdua auditiva. La capacitat de projectar la veu en volum per cobrir certa distància i a través de transistors van portar a l'avançament dels suports i dispositius per sentir. Graham Bell creia que la discapacitat auditiva era una condició que havia de ser eliminada. Gairebé un segle després de la seva mort, els problemes de pèrdua d'audició persisteixen i els científics continuen fent progressos perquè les persones sordes, a ser menys aïllades i més connectades amb la gent i els sons que els agraden. Catalunya Sense Barrers, un programa de la Fundació 11 i el Foons Social Europeu, amb la direcció d’Anna Hernández. Doncs encetem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 3 de maig o diumenge 4 al costat de la nostra psicòloga, la Rosana Mollano, psicòloga de la CICORABAN, l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya, i a més a més porta l'espai al programa de família i discapacitat. Rosana, què tal? Hola. Com ha tal? anat el pont bé. del treball? Fantàstic. No has fet pont. bé. No has fet ponts, que estàs aquí a la ràdio. Sí, però no... he fet un pont a mitges. A mitges a mitges. a mitges. a mitges, a mitges. El dia 1 sí que has descansat. Exacte. Molt Això. bé. Doncs eh, el tema que plantegem en aquest mes de maig dins de la teva secció és l'adolescent amb discapacitat i la seva família. Uh -huh. Pensem en un jove o una jove amb discapacitat visual, auditiva, amb discapacitat intel·lectual, eh, amb discapacitat física. Bé, eh, de fet, Hauríem de preguntar-te, Rosana, que quan arriba l'adolescència, què li passa a qualsevol persona? L'adolescència és una etapa molt complexa, és molt complicada. Vull dir que realment totes les persones, quan arribem a aquesta, a aquesta època, doncs, ens plantegem una sèrie de, de qüestions que tenen a veure amb qui som, què fem, cap a on anem, i tot això ens genera un malestar, un aïll, unes angoixes, que evidentment s'han de passar. És a dir, que és cert, l'adolescència és una etapa complicada, tant pels canvis que un té a nivell físic, com a nivell emocional, a nivell de relacions socials, i tot això, doncs, evidentment, és conflictiu sempre. És com una crisi existencial, no? Sí, segurament Pinserà serà... estat un nen o una nena, mm -hmm. que bé m'ho he passat en el món imaginari del joc, Exacte. i ara, de moment, tot això està canviant. Ara, de, sí, arribes a un moment en el qual el món s'obre, s'obre cap a tu, obre, tu obres, obres cap al món, comences a veure què és el que està passant, comences a plantejar-te un futur, comences a donar més importància a les relacions amb els altres que a les relacions familiars, ja vols escapar-te del niu, però alhora eh, tot això genera molta por i molta incertesa. I, evidentment, quan es tracta d'una persona que té una discapacitat, tot això es complica. Perquè aquest món que s'està obrint a vegades pot ser un món amenaçant, o es pot sentir com amenaçant. Els pares també el veuen el poden veure com amenaçant per, per aquell fill, al qual han estat sempre molt lligats. I tot això donc genera dubtes, naït, contradiccions. Les edats, quan s'entra l'adolescència realment? Bé, no podríem marcar una edat fixa, perquè també això va canviar una miqueta amb les societats i amb el canvi del temps, però podríem dir que cap als 13, fins als 17, 18, 17, podríem dir... Sí, seria una etapa um, que ja et dic, els canvis físics a vegades no van acompanyats dels canvis emocionals. I això també és un altre dels conflictes que passen sovint. O sigui, que podríem parlar més que d 'edats de canvis emocionals. Sí, de, alguna de canvis. Alguna cosa està passant. Aquí... Alguna una cosa passa. ja no és tot tan senzill i fluït com era abans. Exacte, sí, fins a... durant la infantesa, doncs amb aquell fill es pot una miqueta controlar, anem a dir aquesta paraula, que no m'agrada, però anem a dir-la, com a pares podem dirigir, podem saber cap a on va eh, aquell fill, podem organitzar-li una mica la vida, tot i que sempre seria important deixar-lo parlar i expressar-se, però sí que és cert que els pares d'alguna manera sabem per on va, no? En el cas dels fills amb discapacitat també és cert, Un, el fill està a l'època escolar, tot està molt controlat, a l'escola casa, casa ets tu que dirigeix les coses, però arriba aquesta etapa que vol començar a sortir. I aquí és on nosaltres comencem també a estar desorientats. És a dir, no és només ell el que es desorienta, no? també els pares comencem a preguntar-nos ja ara què hem de fer? Cap a on hem d'anar? L'hem de deixar que surti endavant i que creixi com a persona? En qui anirà? Què farà? En... farà? M'ho explicarà? Exacte. Els estudis, situacions. estudiarà, no estudiarà pas... Eh, clar, milers de dubtes. Milers de dubtes. imaginem que aquest adolescent té discapacitat. Mm -hmm. Dius que la cosa es complica. Sí, tots aquests conflictes es viuen amb més intensitat, eh, amb més dificultats. Tots aquests neguits, aquestes preguntes que ella es fa... Perquè què passa? Que eh, l'adolescent comença a fer preguntes. L'adolescent amb discapacitat comença a prendre consciència del que li passa de les diferències amb els altres, i es comença a fer preguntes sobre aquesta realitat que té. I aquí és on mm, nosaltres haurem d'estar preparats per poder respondre a aquestes preguntes, per poder atendre aquelles ganes que té aquell adolescent de començar a sortir... I també per nosaltres és un canvi. També haurem d'afrontar molts dubtes. Eh? A banda de tota la qüestió que significa doncs, veure què li passarà amb el futur d'aquell fill, no? cap a on l'orientem, si cap a una escola, per continuar preparant-se per alguna professió que pugui, en la qual es pugui sentir realitzat, o si haurà d'estar ingressat amb en un entorn que el pugui ajudar en la seva dependència. És a dir, que es plantegen molts dubtes pels pares, és a dir, reptes... Dia dia. Tu has parlat de preguntes, que l'adolescent fa preguntes. Vols dir que aquest mateix adolescent no, no ha fet les mateixes preguntes quan era nen o nena? Segurament les ha fet. D'alguna manera o altra, hi ha una etapa també en la qual el nen comença a veure mmm, que potser hi ha algunes coses que no podrà arribar o que s'haurà d'arribar per un altre camí. És a dir, que evidentment que aquest nen fa preguntes. I és molt important això que tu dius, perquè a vegades els pares amb aquesta tendència que tenim a dir no, amb aquesta edat doncs no ho entenen, no, ho, no capten el que està passant, doncs tendim a amagar o a buscar sortides d'una altra manera. I sí que és important, també, en aquestes etapes ja de nen, començar a respondre. Primer perquè ell sabrà que llavors té uns pares als quals es pot adreçar per preguntar coses, però també nosaltres per preparar-nos en les nostres respostes. No? Amb un nen encara podem, eh, prèviament, pensar què és el que li direm, o posteriorment a la pregunta. No? Amb un adolescent potser és un cara a cara més directe. Per a quines preguntes ens hauríem de preparar, de l'adolescent? Bé, per a aquestes preguntes de per què soc diferent, per què no em deixeu fer el que jo vull, per, eh, per, què, per què jo sóc com sóc, si el que jo tinc es pot curar, Mm? És culpa vostra. És culpa vostra, sí. Aquesta pregunta és molt dura pels pares. Eh? Apareixen molt sovint, quan l'adolescent es fa aquestes preguntes, es pareix molt sovint la culpa cap als pares, el pensar que aquells pares tenen alguna cosa a veure. I això a les, als pares, a les famílies, els hi crea molt de perquè, clar, evidentment, afrontar aquella situació és com reviure una situació d'incertesa, de desorientació, de por, de tristesa, també, que vam tenir o que vàrem tenir en el moment en què vam tenir aquell impacte també amb el naixement d'aquell fill amb discapacitat o quan va arribar aquesta discapacitat. Per què em diuen aquestes coses? Exacte, també de cara de als altres. Què de fer quan en diuen això? Exacte, què és el que passa amb l'entorn, no? Què veuen els altres? I poden aparèixer situacions de vergonya, d'aïllament, de no voler afrontar coses per por a fer el ridícul que els altres em mirin indiferent. i bé, els pares han d'estar preparats per poder acompanyar en aquests processos, en aquestes preguntes i també buscar suport en, en altres entitats en les entitats que poden donar també un acompanyament a aquest adolescent no? amb els grups d'iguals amb els grups d'oci que es preparen per a aquestes persones que potser tenen algunes limitacions però que també tenen moltíssimes capacitats i això és el que s'ha de veure no? Clar, i com ho fem per acompanyar de la forma més correcta, dient, eh, no sé, quin terme ha de fer servir, sí. més, més, més, no sé, més positivament, aquest adolescent amb discapacitat? Sí, a veure, com a pares, eh, important preparar-se, eh, fer-se preguntes primer, no? Eh, I tenir molt clar què és el que ens està passant a nosaltres, poder expressar, i estar preparats per quan comencin les preguntes dels fills. Com tu has dit molt bé, en una pregunta que m'has fet, eh, potser això no comença l'adolescència, potser fem tard quan estem en la petapa ja. adolescent, no? Això potser s'ha de començar des d'un bon principi, en quan aquell fill comença a preguntar petites coses, doncs amb el seu llenguatge, amb paraules entenedores, sense necessitat de donar grans explicacions, ni explicacions mèdiques, ni científiques, es pot anar responent a aquestes primeres preguntes. A poc a poc eh, aquest nen anirà creixent i les preguntes es faran més complicades també per nosaltres, no? per tot això que deiem. Però sempre la comunicació, el poder parlar, el poder expressar, el que no senti de nosaltres que eh, amaguem la, la veritat no? de les coses, doncs és important. Aclarir les idees errònies, buscar recursos, ajudar-lo a veure cap a on pot anar, a on podem trobar les solucions o les coses que ens poden ajudar. No? en el nostre dia a dia. És a dir, molta comunicació, molta preparació, molt posar-nos en el lloc de què és el que ell està sentint, eh, donar també autonomia, fer-lo responsable de les seves decisions, eh, ajudar-lo a escollir, a decidir, desenganxar-nos també nosaltres, potser d'ells, no? és a dir, aquestes ganes de poder controlar, de poder tenir eh, de saber què fan, on van, no? És a dir, que és important també com a pares no? poder mm, entendre el que està passant, fer-nos preguntes i, sobretot, potenciar les seves capacitats. I on busquem recursos? Evidentment, les entitats, no? les associacions de persones amb, amb discapacitat ens poden donar molta informació i ens poden ajudar també a entendre el que ens està passant a nosaltres i el que li està passant al, al nostre fill. I eh, molt sovint aquestes entitats també tenen grups de, de suport, grups d'ajuda mútua i grups d'oci, en els quals es poden organitzar sortides i, i activitats per a aquestes persones, perquè aquestes persones se sentin també possibilitades i amb capacitats per fer moltes coses, com tots els adolescents. Si pensem en un trastorn mental, uh -huh. per exemple, mm, anorèxia, uh -huh. mm, depressió, fins i tot... Eh, Vaja, diferents trastorns mentals eh, que poden donar-se a l'adolescència. Clar, eh, moltes vegades el posar en contacte l'adolescent amb altres que tenen la mateixa problemàtica no surt bé. Eh, que fugen, fu poden fugir. Sí, a veure, amb això dependrà molt del tipus de discapacitat, evidentment. No t'has posat un exemple d'una persona que té una una malaltia eh que té molt a veure amb unes qüestions molt molt internenes no molt emocionals bé mmm... No diríem, no serien partidaris, penso, de fer guetos de persones. Eh? Evidentment, quan parlem de grups d'ajuda mútua, o grups de suport en l'oci, per a aquestes persones amb discapacitat, estem pensant en grups de persones iguals, amb no? situacions similars. Però aquests grups és per compartir experiències, per compartir sentiments. Però, evidentment, com l'exemple que tu has posat, no es tracta de tancar-se amb aquell grup només. Eh? Es tracta també de poder interrelacionar-se amb altres persones que no tenen aquesta dificultat, però que poden tenir-ne unes altres. És a dir, no es tracta de tancar-nos en aquella situació, sinó que les persones que són iguals a nosaltres ens poden donar sortides a problemes que tenim o ens poden, potser, posar en una posició d'entendre el que ens està passant a través dels ulls dels altres. No? És a dir, relacionar-nos, sentir-nos escoltats, sentir-nos acompanyats, entesos... Però, evidentment, no es tracta de posar aquestes persones en una situació només de persones iguals. que, És a dir, això ho veiem clar en l'escola que integra no? a tots els alumnes. Per què? Perquè uh, un entorn mm, normalitzat doncs seria un entorn que ajuda aquella persona amb algunes limitacions a sentir-se plena i a, i a potenciar les seves capacitats i habilitats. Ja de per si l'adolescència és una etapa de la vida on no sabem on col·locar-nos, no Exacte. sabem on som, Exacte. ni qui som. Però si, a més a més, tens una discapacitat o malaltia mental, clar, aquest lloc encara és més difús, no? Perquè ben bé, eh, com la majoria no, no ets, però ben bé tampoc pots sentir-te un igual entre persones que tenen la mateixa problemàtica que tu. Sí, segurament Llavors, sí. Aquest punt és el punt potser que marca més el... el el punt de conflicte amb els adolescents, eh? és a dir, aquest voler fer com els més, però alhora veure que hi ha unes situacions determinades, i a vegades és que hi uns conflictes que no només són interns, sinó que tenen a veure amb eh, com em presento jo en el món, no? I és fàcil que aquests adolescents tirin per una banda o oh, negant la, el que tenen, és a dir, Eh, dient, no, jo sóc igual que tots els altres, puc fer tot el que poden fer els més i que fins i tot s'arribin a conductes de risc, és a dir, conductes que posin en perill doncs, situacions de la teva pròpia vida. Mm? Això es podria donar per una banda en l'adolescent, eh? que a més és molt rebel ja de per sí. Si. però també es poden donar situacions que tenen a veure amb eh, quedar-nos aïllats, encongits. L'adolescent eh? que no s'atreveix a sortir per por que els de més vegin que hi ha una situació que ell no pot afrontar directament amb la qual cosa ens trobem persones que també... o adolescents que es troben tancats, que no volen relacionar-se. I això també és una cosa a vigilar. Hauríem de trobar l'equilibri sí. entre una cosa i l'altra. Molt atents. Molt atents. Com a molt pares, atents molt atents. A la vida dels nostres fills adolescents en discapacitat i també em queda amb una paraula que tu has dit. Desenganxar-nos. Desenganxar-nos. De no? Això. És, els estem ajudant en realitat. O sigui, si nosaltres com a pares els hi deixem un espai per créixer sí. i ens desenganxem no, d'ells en el fons els estem fent, els estem ajudant, els estem fent un favor. Rosana Mollano, psicòloga de Catalunya sense barreres d'aquesta aquest, secció de família i discapacitat. Passa molt ràpid el temps al Ai, teu sí. costat, eh? Mira que estic bé jo aquí, sí, eh? Mira, I avui <laughs> parlem d'adolescència, però tot això va començar quan eren nens. Sí. O sigui que no sé si el proper tema podria ser eh, l'entrada a l'escola. Vinga. I a les relacions socials d'aquest nen o nen amb discapacitat que posteriorment arribarà a tot el que m'he explicat avui, a de sí. ser un adolescent, sí, no? eh? Sí, sí, sí, sí. Molt bé, pues Rosana, vingas. doncs ens veiem al mes de juny. Perfecte. Moltes sí. gràcies. Vinga, moltes gràcies a tu. Una abraçada ben forta. Nosaltres continuem al programa ara al costat de la Mercè Guió amb el seu calidoscopi. El calidoscopi de Mercè Guió. Quan el meu fill tenia dos anys, una mestra de l'escola a Bressol em digué que era molt infantil, que havia de madurar. I em pregunto, acabem de fer-nos grans mai? Cada circumstància nova ens aporta un punt de vista diferent i el canvi és consubstancial a la nostra existència. Avui reivindico el dret a tornar a començar, com ho va fer l'escriptora nord-americana Cheryl Strait i tantes altres persones anònimes. Quatre anys després de perdre la mare, la Cheryl tenia la família desintegrada, el matrimoni desfet, i coquetejava amb l'heroïna. Un bon dia, però, li caigué a les mans una guia de viatge del sender de la cresta del Pacífic. Va ser tot una revelació. Va llançar-se a l'aventura de recórrer en solitari durant tres mesos, els 1.800 quilòmetres que separen el desert de Mojave de la frontera entre Oregon i Washington. La Cheryl recull aquest palagrinatge i alhora viatge interior que la va fer reneixer i enfortir en el llibre Salvatge i ens demostra que sempre queden oportunitats de tornar a començar. Un dia de vespre i de son te mires i pleien sa roba De mai no sé en tens sa porta te no proliferen ses hores te no puc guardar-me sa un o m'omple de combinacions combines meu cel en gris amb tots el teu portavions Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Doncs continuem a Catalunya sense barreres, ara al costat de la Toni Fernández de Cora. Toni, tu ja m'estàs avisant que el següent convidat el doctor Climent Giner no pot ser presentat en dues línies. Així és. El seu currículum i la seva aportació a l'educació de les persones amb discapacitat intel·lectual i a la investigació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i les seves famílies ens dona per escriure un assaig de moltes pàgines a lletra 11 com a la facultat. <ríe> diu En qualsevol cas hem de resumir, però, la vida d'aquest home. Apuntarem que el doctor Giné ha estat degà a la seva facultat i que ha ocupat càrrecs de responsabilitat tant a l'administració central com a l'autonòmica. Actualment és membre de l'Associació Americana de Discapacitat Intel·lectual i investigador principal del grup de recerca Consolidat eh, Discapacitat i Qualitat de Vida eh, d'aspectes educatius des de l'any 1998, quan es va crear el grup. L'any 2012 hem de dir que Climent Giné va ser guardonat amb el Premi Internacional de l'Associació Americana de Discapacitat Intel·lectual i el govern de la Generalitat li va concedir la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. Doctor Climent, a veure quines preguntes li fem per estar a l'alçada. Perquè, clar, jo sóc un humil periodista de l'Autònoma. Bona bueno, tarda. Que, que tot el que heu dit bueno, forma part doncs, de ja una llarga vida, com vosaltres podeu veure, però qualsevol cas els he d'atribuir ja a la vostra generositat, més que no pas a mèrit. No, això és una evidència, eh? eh. Generositat. Diuen que de les preguntes més senzilles, Toni, surten les respostes més importants gairebé per tot plegat, o sigui que aquí escaparem bé, no? Jo crec que sí, perquè humilment i amb molta senzillesa llançarem les preguntes perquè ens ha cridat molt l'atenció la celebració del proper segon Congrés Internacional sobre família i discapacitat. Però, mm, primer de tot, doctor Giner, per a vostè les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies són l'eix de la seva trajectòria i en la investigació. Què el va portar a proposar i, i liderar aquests treballs? La vida de cadascú i els itineraris a vegades estan formats i estan una miqueta ben engenerats per circumstàncies que un no acaba de controlar. En el meu cas, en particular, eh, no, diguéssim, directament, en el meu nucli familiar més direct, però sí, doncs, de, per part dels meus germans, és una circumstància doncs, del naixement, doncs, de la natitud condicions una miqueta molt complicadetes em va apropar en el camp perquè vaig haver de fer també doncs, amb la meva dona doncs, una certa que en aquell moment eren promesos que se'n deia eh, eh, una certa funció doncs, també doncs, de suplència i em va costar el camp Eh, sigui per això, sigui també doncs, una mica doncs, per als nostres interessos en l'àmbit de la pedagogia eh, eh, i de la psicologia doncs, eh, que després va acabar sent la nostra professió doncs, vàrem, eh, una mica tenir l'oportunitat de començar a treballar en l'àmbit de la discapacitat en un col·legi, un centre d'educació especial que encara avui dia existeix i a partir d'allí doncs, va continuar doncs, tota la nostra trajectòria jo diria que ens hi va portar un interès eh, doble, per un costat que eh, contribuir a la millora, i em podríem dir, doncs, a l'educació, d'unes persones que en aquell moment no oblidem, estem parlant de fa 42 o 43, se'n deien, són normals, sí. persones que ningú volia tenir, que ningú volia saber res, doncs contribuir a fer-los presents, visibles i educats, i per altra banda, també la voluntat conjunta doncs, amb la meva amb l'Enriqueta, en doncs, aquell moment, de fer del servei i del treball en aquest camp l'eix de la nostra professió. Doncs eh, molt ben fet, molt bona trajectòria, però avui encara queden àmbits per treballar. I en quin camp considera que haurien d'esmerçar més esforços? Amb les persones de discapacitat i famílies, eh? Sí, com, com deia abans, eh, hem tingut a la vida doncs, un, una bona part doncs dedicada a l'escola, posteriorment a l'administració educativa, eh, eh, com, heu, com heu citat eh, prèviament, i en els últims 20 i anys, doncs a la universitat. Jo crec que, clar, per tant, les perspectives i les prioritats canvien depenent del rol que un assumeix. Eh, una cosa està a l'administració, una cosa està a les escoles, l'altra cosa està a la universitat. Jo diria que, en aquest sentit... Eh, eh, Crec que en el, en el que avui a mi em fa l'efecte que predomina i també a nivell internacional és preocupar-nos pel que se'n diguem per l'obtenció de resultats personals. Resultats personals, tant en l'àmbit de les persones amb discapacitat, siguin infants, siguin persones adultes, com en l'àmbit de les pròpies famílies. Què entenem per resultats personals? És a dir, aquella, és aquella... Potser han passat una miqueta els temps que la, la prioritat era l'atenció, que estiguin bé, que estiguin feliços. A mi fa la que hem, hem d'intentar, o oh, ja s'està fent a les darreres dècades i en molts de fer un pas significatiu endavant. I en aquest pas significatiu vol dir que el que ens hem de preocupar és que els nois, les persones, atenguin objectius valuosos per a ells, complir els seus propis somnis en termes d'una millor qualitat de vida en totes les esferes. També les famílies, també les unies ja en resultats personals, doncs Poguer, d'alguna manera, assolir aquelles condicions que tenen a veure fonamentalment amb unes millors capacitats per enfrontar les seves responsabilitats educatives a casa i a la comunitat que els comporti un major sentiment de felicitat. Clar, però això, si l'entès bé, doctor Giné, no té per què... La línia està de la persona amb discapacitat intel·lectual a l'escola ordinària o al centre d'educació especial, si és possible que estudiï, si és possible que acabi en un centre especial de treball o insertat a l'empresa ordinària, potser això no és el resultat més adient per la persona amb discapacitat intel·lectual i anem contra natura, en, un, en alguns casos, eh? A veure, eh, eh, jo crec que un parell de qüestions. Jo diria que en tots els entorns, és a dir, aquí a casa nostra, la tradició des de fa molt temps, eh, els circuits d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual són, eh, en discorren, en podríem dir, doncs per itineraris, eh, una que diguem sigui protegit, sigui, diguéssim, eh, diguéssim, al marge dels circuits ordinaris. En quant se vulgui, si estem parlant d'educacions pacients, entre tallers eh, ocupacionals o altres serveis. En quant se vulga dels entorns... Eh, podem mirar de plantejar i de millorar les seves condicions de vida. Això per un costat. Però, per l'altra banda, si fem un plantejament més ampli, eh, no podem renunciar, ni personal ni institucionalment, a buscar millors condicions eh, per a totes les persones. És a dir, eh, eh, jo l'altre dia, en una jornada, per exemple, a València, que ens veia persones amb síndrome de Down eh, de eh, 30 anys, que treballaven totes dues en un entorn ordinari, i no per fer ls un favor, o sigui, complien. Clar, jo els deia als seus pares, aquestes persones fa 30 o 40 anys eren persones que haguessin estat en ocupacional i que no haguessin sortit. Per tant, hem avançat i hem de continuar avançant. És a dir, que a vegades circuits aquests molt protegits eh, no acaben de ser la millor solució. No vol dir que s'hagin de suprimir, el que es tracta és d'anar buscant des de les administracions, des de les prioritats condicions de canvi. No oblidem que, per exemple, que el treball amb suport en el, en el, no arriba al 10% de la població. Però, clar, resulta que també que totes les ajudes no s'adrecen cap a aquest... Cap a, cap a, cap a aquesta banda. Clar, que aquí ha, el problema és molt ampli, i hi, hi, hi ha moltes persones treballant, i moltes institucions, però a fa la feita que el que es tracta és d'anar negociant, explorant, estudiant millors vies per cada una de les institucions perquè tant els professionals com les activitats com les, com les persones puguin anar participant d'entorns eh, més ordinaris. En aquesta línia, doncs, eh, els propers dies, 15 i 16 de maig, es porta a terme el segon congrés internacional sobre famílies i discapacitat. Per què un segon congrés? Sí, el, el, aviam, els objectius de, de quan se congrés, molt breument, sempre són dos. Per una banda, donar a conèixer els avenços de la recerca i, les... I per altra banda, debatre aquests temes amb, en aquest cas amb els protagonistes les pròpies famílies i els professionals doncs, Nosaltres vam celebrar el primer congrés l'any eh, 2007 des de llavors s'han dut a terme eh, en podríem dir molts avenços eh, en l'àmbit de la investidura a nivell internacional i de l'estat, que és convenient, que és desitjable posar a l'abast tant de les famílies com dels professionals. D'altra banda, eh, també és bo que, que eh, puguem eh, eh, aproximar-nos a quines són eh, les necessitats canviants i avui dia prioritàries per les, per, per les, pròpies, per les pròpies famílies. No? I, en aquest sentit, donar a conèixer els treballs que s'han fet en el, nostre, en, en el nostre país. Aquestes són els objectius. Vostè forma part del comitè científic, ara enllaçant una mica amb el que deia que ens depara el programa del Congrés. Tenim molt participació internacional... Mira, el, el subtítol del Congrés eh, diu eh, la família en el centre. Uh -huh. O sigui, estem acostumats al que a vegades jo he sentit dir, amb alguns pares, dir, la família és molt important, però no compta. O sigui, totes les decisions, a vegades, cada vegada més, el que ens hem de posar al cap, eh, tots els, és de que si volem canvis sostenibles en la vida de les persones i que les milloren, els pares a, i les famílies, Juguen i han de prendre el control de la situació i el major protagonisme. Per tant, ens hem d'anar, en funció d'aquesta aquest, premissa que ha hagut d'assentar l'objectiu del Congrés, una miqueta és eh, mirar d'aprofundir en maneres i en metodologies i en filosofies de com treballar amb les famílies per mirar de promoure la seva capacitació. I això des de la perspectiva de les famílies, des de la perspectiva dels germans, des de la perspectiva dels propis professionals i de les organitzacions. Per tant, en el programa ja una mica es dona veu a quan sobretot res. Això que vostè ens està dient ara té a veure amb una frase que he llegit en la presentació del programa. Parla de la construcció d'una teoria unificada per a la qualitat de vida familiar. Bé, aquest és un tema que ens portaria més, eh, més temps i que segurament, no, i que segurament eh, té un component més acadèmic. Aquí el que es tracta eh, sempre, des del punt de vista de l'agència, important és poder ajudar a construir doncs una teoria que expliqui el que està plaçant i d'aquesta manera eh, hi doni raó de les diverses qüestions doncs, que són rellevants per a les pròpies famílies. I aquest és, una, és un objectiu que anem construint. Tenint una bona teoria, eh, serem més capaços de reconèixer quines pràctiques ens ajuden i són més pertinents per poder promoure canvis significatius en la vida de les famílies. Unes bones pràctiques, doncs. Sí. La Confederació Espanyola, la FEAP, ha declarat el 2014 com l'any de les famílies. Vostè creu que serveixen iniciatives d'aquest tipus per reivindicar, per cridar més sí. l'atenció. Sí. Jo voldria dir una, cosa, una coseta també, i és de que és important posar de, de relleu que una iniciativa com aquest Congrés és fruit d'una voluntat de la pròpia universitat, però de treballar plegat amb la, amb la societat i uh -huh. no, a través d'aquelles institucions que millor la representen, com és el camp FEAPS i DICAT i a Catalunya. Llavors, és, la pregunta que em feu és dir, és important celebrar un aniversari? O tant si ho és. Eh, és important i dedicar-los a vegades a mi em falta que la nostra vida també ho són són petits actes, petites litúrgies eh, que és bo de reconèixer per tant, benvingut sigui la iniciativa per posar a les famílies en el seu lloc i en el centre de la preocupació Doncs eh, sí, els propers dies 15 i 16 de maig, eh, segon Congrés Internacional sobre Famílies i Discapacitat tota la informació a www.feas.org 3ww.dincat.cat 3.dincat.cat per acabar eh, professor Gier. Les línies d'investigació en discapacitat intel·lectual cap a on apunten d'una forma concreta. Doni'm un titular, si plau. Jo crec que així sí, a nivell internacional, però també des de la facultat, des de Blanquerna, eh, intentem i ten fis, a estudiar i conèixer. Quins són eh, els procediments en aquest moment que milloren la vida i les condicions de vida, per tant, de les pròpies, de les pròpies persones eh, en termes doncs, de... de, de... A promoure el seu desenvolupament en tots els àmbits i pel que fa a les famílies té a veure amb la millorar les seves capacitats com a pares per fer front a les diverses necessitats per tant jo crec que continuen centrant eh, eh, des del punt de vista social i educatiu no anem al punt mèdic, biològic que serien algunes altres qüestions però des del punt de vista de la persona que allò que, que, que ens mana és conèixer millor els suports que ajuden les persones a progressar i també que ajuden les famílies a progressar. Doncs, eh, doctor Climent Giner, moltes gràcies per haver estat avui a Catalunya sense barreres eh, i fer-nos un forat en la seva agenda, perquè m'imagino que ara amb el Congrés aquí no res, el tindrem a Barcelona, doncs tindrà, estarà ocupadet, oi? La veritat és que aquest és un, sí. un punt important aquests dies. Moltíssimes gràcies també a vosaltres per aquesta oportunitat i per Blanquerna és també doncs una satisfacció poder estar avui aquí. Molt bé. Toni, recorda'm qui és aquest senyor, Climent Giné, tots els títols, si us plau, És professor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i membre del Comitè Científic del segon Congrés Internacional de Família i Discapacitat, que és el tema que avui ens portava aquí. Un honor tenir-lo al programa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, nosaltres continuem ara anunciant-vos ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Aquesta setmana arriben des d'Incerta, amb la veu del Carles Perdigon. Bona tarda, Carles. Molt bona tarda, Anna. Estem seleccionant per la zona de Cornellà, Barcelona, un perfil de GELDES per treballar al sector de les telecomunicacions en un entorn multinacional de parla anglesa. Haurà de donar suport de primer nivell, resoldre incidències i peticions dels clients. Es requereix experiència en la configuració de routers i xarxes de comunicació. I s'ofereix contracte indefinit i una jornada completa en torns intensius i rotatius de matí, tarda i nit. Una altra oferta ens arriba des del Prat de Llobregat, on estem seleccionant un perfil de carretoner per fer tasques de càrrega i descàrrega de camions, amb carretoner retractis. Es requereix experiència mínima d'un any i s'ofereix contracte d'un any i jornada completa en i matí i tarda. Per últim, seleccionem personal per supermercat en la zona de la Terrassa, Palafolls i Blanes. Haurà de realitzar inventaris, reposició de productes, atenció a caixa, donar atenció al client i mantenir neta i ordenada la zona de treball. És molt valorable l'experiència prèvia en supermercat, tenda d'aliments, carnisseria, fruiteria o similars requereix polivalència, bona condició física per realitzar bé les tasques i disponibilitat per treballar caps de setmana. s'ofereix contractació indefinida i diversos tipus de jornada i horaris. Ja sabeu que aquestes ofertes laborals adrecen a persones en situació d'atur que tinguin com certificat de disminució i un percentatge igual o superior al 33% o tenir com reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Doncs eh, moltíssimes gràcies, Carles. Recordem que aquestes ofertes sempre les trobem a 3 www.portalento.es al portal web d'ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Hi ha un telèfon d'Incerta Catalunya 93-238-49-49-93-238-49-49. Petita pausa musical i entren ja en temps de tertúlia.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 Doncs ja hi som, a la tertúlia de la nostra estimadíssima gent gran, La vida a certa edat. Eh, avui, amb Manel Parterissa, Esteve Pujadas, eh, Amparo Montgliot i Concepció Moix. Què tal, companys, bé, tal, com, com, com heu sí, passat bé. el mes? Bé, molt bé, molt, molt bé. Mira, de vacances? Ja Fa dos bon dies temps. que ens veiem. eh? Ja som a bon temps cara, a més a més hem passat ara el a l'U de Baig, que és l'U de Vacances. Sí, sí. De primavera. Amb l'Incerso. Que no falti l'Incerso, eh? Val la pena. Sí, a veure, sí, no cent... centreu-vos una miqueta, perquè avui parlem de salut d'homes i dones grans, tal i com vam anunciar a la passada Tertúlia. Us en recordeu? Sí, sí. Sí, sí. Parlàvem de persones centenàries i dèiem, escolta'm, plantegem el tema de la salut en homes i dones. Llavors, jo he, us he portat unes, unes dades de la 14a Trobada Nacional de Salut i Medicina de la Dona, Mm, és una reunió de mil experts en medicina de la dona que es van reunir al febrer al Col·legi de Metges de Madrid. El Manel diu, home, aquí no portes dades d'homes, què passa, ana Va, queixa't una mica, vinga. No, això, això que queixo, que no, no hi ha... No, dades no vols saber res, només vols saber de les dones. No és això. <laughs> Però com que veiem que les dones hi havia més medalles centenàries que per les dones que pels homes, he mirat què està passant aquí, no? Com és que elles... Eh, diuen els experts que els homes moren abans que les dones, però passen més temps sants. Què en penseu? Ah, sí? No ho sabia, això. Bé, bueno, no sé, s'hauria d'explicar això, no? S'hauria d'esbrinar perquè els homes... A veure, els homes el que fem és que estem, tot doncs, tota una, una vida treballant i, en canvi, la dona ha està... És a dir, nosaltres creiem la jubilació, la dona no. Nosaltres ens jubilem, arribem als 65 anys i deixem la feina, però és que la dona... S'hagués treballant. Sí, també, que jo treballat 45 anys, eh, sí, però, seguit, però, sí. Però vull de que, de que la dona treballa sempre... I treballa't no. a casa, i treballa't a la feina, eh. Això, no, això Un, un moment, moment, un moment. No. La dona no jubila mai. Jo ja sempre ho sempre no jubila mai. Que Ni que jubili i que obri ah. una petita pensió. És igual. Continua treballant. No se sent, s'aixeca i diu, ja tinc tot fet avui. No. Ah. Té la mateixa feina. A Té la mesura, bueno, ja faig vacances. Sí, però el dinar es fa... I tant? Clar, es va ah. pel tot al cap de pensar, amb el menjar, amb tot. La dona sí, ja. és un cert magnífic. Oh, home. Gràcies. Gràcies. Home. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, això oi, això no tindem, calia... Eh? No unes A veure, però per això no calia vindrà <ríe> la ràdio, eh, per dir-ho. És <ríe> qualitats que són innates. Sí que és veritat. Sí. Algunes qualitats vinculades amb l'esperança de vida, sembla eh? De la resistència... Sí, sí, sí. Què diries, Esteva? Doncs pues això, de que ja porta les cèl·lules... I després sempre es cuida i sempre es queixa. Sempre es queixa. Vaya. I sempre es cuida, també. Sí, bueno. ens cuidem més, eh? Ens cuidem sí. més. Sobretot amb dinar. No hem fumat tant, potser, com a l'home. No hem begut tant perquè vulguis o no l'home, no sé per què, però el pes o per què sigui veu més. A la vostra generació. Sí, a la meva, a la sí. meva. A la de la meva filla, les coses ja... Sí. Sí. Canvia. S'han tornat a... Sí, ha canviat. Ha canviat, ha canviat sí, ha... Sí, sí. sí, sí. Amb, els, amb això d'aquest treball i l'home i la dona, perquè la dona sempre, ha dic, jo sempre he treballat, hi havia sempre... Si abans la dona treballava, si era al camp, portava el menjar amb l'home al camp, si havia de, de netejar la mula o el cavall, netejava, li donava menjar, a les gallines i tot. A veure si no et feia dues feines, també. Que el que sí. feia dintre casa i no estava tan vist, però ara està més vist, però abans no, tampoc... Hi, hi ha unes enfermates. Sí, no acabava mai. Ja la nit i està cansada la dona, sí. la dona té unes enfermedades l'esteparosi, enfiar l'home bueno, els infants l'home no arriba a tindre aquestesteparosi eh? perquè es mor abans, però si no li passaria igual que la dona jo Exactament. no sé per què pateix més dels ossos la dona perquè pot ser per les feines que fa també, Bé, perquè sí, jo crec que és hormonal. Les Bé, Bé, també, ah, no? Clar, mireu, la, la vida de la dona s'estén uns 25 o 30 anys després de la menopausa. Ho sento per vosaltres. I eh? solen viure una mitjana de 6 anys més que ells, els ah, que els homes als països desenvolupats, però sí que és cert que després de la menopausa comença una nova vida la salut de la, de la dona. Sí. segur que us ho han explicat sí, però han, jo crec és això perquè falta aquesta regeneració regenerar-se que fèiem no? al tenir la menstruació doncs, tot, tot, tot el cos feia com una evolució per bé és com si, diguéssim, treguéssim-lo dolent, com si diguéssim, no ho sé exactament, si ho, no ho explico, clar, jo no soc metja. ho expliques tal com ho vius i ho sents. <ríe> sí, o sigui, no, no, no soc doctora, sí. per tant, no puc a, a, a saber ja les arrels d'això. Però penso que, que deu ser alguna cosa així. Mira, Nosaltres jo vinc a Montalparc, a, a Saviçans de Montal. A Saviçans de Montal, Montalparc, és un barri, una, una, una zona, una zona residencial... I que són uns edificis. En el meu edifici, en el, el, el bloc on vinc jo, i en els altres igual, hi ha moltes viudes. I canviïs. Sí, a tu, clar, que dius també, si és veritat. I a les sí, dones, sí. escà, vull dir, aquelles dones i aquells homes morts no tenen una característica determinada. No eren homes que eren molt treballadors, i les vídues eren dones molt reposades. No, no, vull dir, n'hi ha de tot. Sí. Però per què s'han mort els homes? Perquè allà hi ha moltes vídues i no hi ha vídues. Jo crec que és perquè, a veure, ara... No, això ara és un pensament que canviarà. Nosaltres tenim moltes coses, o sigui, tenim el dolor, el reumatisme, això que diu, artrosis, però són coses que no maten, aquestes coses no maten. Aquestes coses es porten més o menys, amb uns els afecta més, altres menys, i diu depèn Diu l'Esteve que em que sempre ens queixem. Però els, els homes, quan agafeu alguna cosa, o ho agafeu fort. Sí. <ríe> és això. La doctora Teniu... oh. Moix, aquí la doctora Moix. <ríe> Però eh? és veritat, no, no, ara és com la realitat, no? I llavors es moriu o d'un ictus o de càncer... Oi, o o sí. oi, oi, oi. No, no, no, malalties més així, més, més diferents, i les dones anem, anem evolucionant més-més i també agafem coses d'aquestes. Però abans d'això tenim petites coses, que les nem suportant, ens anem medicant, una aspirineta, un gelocatílago, i anem passant, perquè Potser. són... no maten aquestes coses. Potser tampoc hem estat en llocs tancats com ells. Ah, han estat ser. en treballs que... de risc, tòxics, eh, han dit molta fortalesa, han encarregat molts pesos, i han... També. És un treball de diferent. De fein, hi ha jo crec que... que no, hi ha feines que no. Hi ha feines que... I fins i tot van a la guerra, per dir alguna cosa. També van les dones, però bé. Però hi ha feines que són de despatx, una... No? els ja imposem que estan a despatx. Llavors deu ser el cap, que també treballa molt i el desgasten. Home, però sí si, com si les, dones, les dones no treballessin. Però les dones també treballem i el, treballo, per el desgastem. Favor. Per això vull dir-te que no, no ho sé. Això Mireu, ens haurien d'explicar molt ben explicat. El que sí que és cert és que és més llarga l'esperança de vida de les dones i la seva qualitat de vida és pitjor que la dels homes. Llavors, causes. Aquí, els experts apunten. A la ver, genètica, genètica, les hormones. Molt les clar. diferències socials també podrien explicar una més gran prevalença femenina de l'osteoporosi o la depressió com, com deia vosaltres sí. eh, o a diferència, la diferència de l'evolució de certes malalties cardiovasculars també aquí parlen de genètica, d'hormones i de diferències socials és probable mm? és uh, sí, sí. Sí, jo penso que és un misteri sí, però escolteu-me el que no és cap misteri és l'import mitjà de la pensió per jubilació però això és normal dones 662 euros Homes, 1.106. Bueno, aquest és una altra... Bueno, perquè un, han cotitzat més. Dir, això clar. és l'administració. També cobraven que... menys quan treballaven. Social, eh? Una no. de les causes que explica... No, però no han treballat tan seguit com els homes. Clar, A millor han clar. deixat de treballar 3 anys per cuidar els fills perquè no han tingut cap persona que... Poguéser cuidar el que passa que es tindria que canviar això. Es tinria que canvia a un punt que quan les dones estan cuidant a fills que siguessin puguent cotitzar la seguretat social per a l'hora de jubilar-se sí. doncs tindre la mateixa jubilació. Encara que fos un mínim, perquè clar tampoc vull dir també pagar-ho si no, no tens entrades, també si més però un mínim, un mínim que amb els anys, quan t arribés, seria algú. ho al sobi pensem que no arriben ni a 500 euros. No, 400 i escaig. 400 i escaig. Perquè la general l escala... L Però hi ha molta soldat. gent que no ho té. Que no té res perquè no ha treballat, doncs ah. pues no té res. Això trobo que és una pena, el no? L'home ha tingut més doncs, una vida laboral. Sí. No sé una desgasta molt, eh, la vida eh? Laboral. laboral. Realment desgasta Calada bastant, eh? Calada d'hora, doncs moltes d'hores no han treballat. Ha cal, atenció, sí, en cos, els homes a vegades em malalteixen potser pels nervis que han passat al treball i el que han hagut que suportar. Perquè les dones no tenen tan orgull com els homes, potser. Eh, si ens fan alguna cosa estem acostumades a estar per un sota per sota, i els homes no poden, ja a vegades els nervis, la feina i tot indueixen a que es posin a malalts i, en fi... Jo penso això. que és pel Barça. Segurament, no. segurament. Aquesta tensió segurament. que produeix. Penso que els homes, això, eh? quan miren el partit... A mi fa que això va per aquí, eh? <ríe> em sembla que és cosa del Barça. A les dones també Escolta, agrada el Barça, eh? Aquesta passió. Però la, els diners... Els diners com influeixen en una pitjor o millor qualitat de vida? Home, clar. Aquí les dones les tenim en 662 euros i els homes en 1.106 euros. Dades de l'Institut de la Mujer recollides al. 2012. Em vaig dir una cosa, Anna. Lo pitjor per a les dones quan queden viudes que només que cobren un 52%. Això és una pena perquè les despeses d'ajuntaments i, i de IBI i de seguros de cotxe i tot no fan cap reducció de cap tipus. Després eh, també hi ha el cas que la dona que ha tingut una bona jubilació, com cobra aquest 52% del marit, li rebaixen la seva jubilació i en lloc de cobrar el que tenia que cobrar, per exemple en un cas com un 60%, jo tenia que vecurat un seri com un 60% perquè cobra una part del meu marit, però jo tenia un estatus de vida. I això de guanyar molt més. I, escolta, normalment teníem una caseta sempre a, a fora, però no vegis tu les despeses que això aporta. O sigui... Això no hauria de ser, perquè jo penso que les despeses de cada mes, si uno mira d'una casa, són més les que són fixes que no pas el menjar. Perquè el menjar es pot fer de més i menys. Quan ets més gran, ja, moltes coses n'hi pots ja, perquè a lo millor no et van bé. Tant. Vull dir, no sé, uh, una persona jove necessita alimentar-la més, i, i és que tampoc pots fer tant de gust menjar. Diferències és... de patologies. Sí. Eh? En dones tenim artrosi, i reumatisme, com bé deies tu, concepció, sí. dolor d'esquena, crònic o lumbar, i el dolor eh, cervical, també crònic. Causes de mort en la dona, malalties del sistema circulatori, seguides de tumors, al contrari que en els homes. Ah, per fixat. què això? Perquè, no ho sé, perquè deu ser... Ah, bé, bueno, a veure, si estem a circulatori, estem molt, moltes hores de peu. Tu comptes durant el dia quantes vegades t'has assentat, de vegades. Has fet coses a fora, has fet coses a dintre, i quasi, quan arriba la nit, l'hora d'anar a dormir és quan t'assentes i et relaxes. Jo parlo per mi, no, jo no? No, jo no? Tu no? Jo si puc els peus en mal, sempre, és molt important. O sigui, quan fa temps que estàs dret o el que sigui, intenta assentar-te i peus cap amunt perquè circuli... A mi per mi, eh? A mi no es bo, tampoc. Eh? Fas per la circulació, eh? perquè Un si no... Un minut de programa, per dir-vos que les dones grans tenen més discapacitat que els homes, tot i així, ara. cuiden més de famílies dependents. Ah, sí, sí. i ara què? És veritat. Ah. ah, i ara què? Sí. I ara què? Discapacitades és i tot, cuidem sí, els esten. famílies dependents. Sí, sí. No podem estar malaltes, nosaltres, ja ho dic jo, no podem estar malaltes. Són fortes. No, no, no pots, no... Que no, això és el que tens, veieu, veieu, veieu, veieu, però si ho estic tenim una costella eh? menys, però Déu ens fa Sí, Fortes. sí, sí Jo m'esforço, eh i cara Tu te, què vol dir, que t'esforces? Avui has dit grans frases dilapidàries, sí. les dones són magnífiques bueno, Acció salvar-se, faig... jo m'esforço <laughs> Esteve Faig coses que avui? també ajudo la dona, vaja això, això està molt bé bueno, Això, això no és una, una altra qüestió, eh Avui dia s'ajuda, no és que s'ajudi sinó que, que, que es comparteixen, clar, es comparteixen les claro. tasques. I si les dones han digut un bon marit, t'asseguro que és per això també que duren més, eh? A veure, a veure. Un... A ah, pa eh? Manel Partar i s'esteu a Pujada, Samparo Montguillot i Concepció Moixo. Un plaer al programa. Eh? Eh? Ja, ja. Us escolto, us veig també al mes de juny, d'acord? Vinga. Vinga, una abraçada bé molt, amics i amigues. Adéu. Adéu. Mentrestant, vosaltres, ullent, sigueu persones felices i solidàries. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació Onze i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Love, love, fade, world, pray, I... Especial, autèntic, amb personalitat, amb criteris, yeah. L'estil que va amb tu, l'emissora que va amb tu. La música de Ràdio Estel és la que et defineix. Ràdio Estel, Estel, la música i tu.